שקר אתה מדבר, לא שלחך, אדוני אלוהינו לאמור, לא תבואו מצרים לגור שם. כי ברוך בן נרידיה מסית אותך בנו, למען תת אותנו, ויד הכסדים להמית אותנו, ולהגלות אותנו, בבל. ולא שמע יוחנן בן קרח, וכל שרי החיילים, וכל העם בקול אדוני,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 ממעל לאבנים האלה אשר טממתי, ונטע את שפרירו עליהם. ובא והכה את ארץ מצרים, אשר למוות למוות, ואשר לשבי לשבי, ואשר לחרב לחרב. והצדתי אש בבתי אלוהי מצרים, ושרפם ושבם,